Safreig. Història de les dones esborrada. Aquí existien uns safreig dignes de ser vistos. Antigament, moltes dones del barri venien a rentar coves de roba. Aquestes dones han estat sempre treballadores, han cosit tant dins com fora de casa, han remandat xarxes, han planxat i rentat roba col·laborant en l'economia de la família. No és cert que totes eren exclusivament mestresses de casa.